Són les 7 i 7 minuts de la tarda i iniciem la segona hora d'en companyia. Hem posat el nodo perquè eh, ve un personatge que vostès suposo l'hauran adivinat per aquesta música. Aquest personatge és una, un personatge que és digne de sortir al nodo. Eh, I els hi diré perquè. Resulta que l'altre dia el senyor Manuel Piñero, gran amic i col·laborador d'aquest programa, em va fer una confidència. Em va dir que el senyor Garigot va intentar jugar a futbol i es va degressir una orella. És que... Això és el que em va dir el senyor Piñero. A mi no i, i, ell, però... I suposo, i suposo no, que el senyor no... Garigot ho desmentirà immediatament. Bona tarda, senyor Garigot. Badalona, Badalona... Bona tarda, senyor Garigot. Senyor Garigot. Un, a un només, eh? O sigui, no vingui Badaluna. cantant tant... Però també deu cantar. Ara cantarà allò de... Qui guanya? La penya! No sé què, perquè... No, Bona, Bona tarda. Bona tarda. Que content està, eh? Estem a dos punts de les 100, tu. I, i vostè... No, de les 100, no, de, serà de la promoció. I vostè quants Bany, punts porta? Sí, de, la promoció. de senyor, la promoció. Senyor Garigot, em va dir l'altre sí. dia el senyor Manel Pinheiro, un senyor sí. que vostè coneix, que ho veu sí. d'aquest programa i redactor d'aquest programa, sí, que vostè l'altre dia va intentar jugar a futbol i es va desgraciar una orella. <laughs> bon no et sent, xipenosa. és, és l'orella tallada. Sí. Ara va de Van Gogh. Sí, sí, li que, li que, canvio, que em canvio un mòbil d'auricular, eh, que no sento per aquest. Vale, vale. Val. <susurra> <susurra> Què és això? És el himne del Badalona. Ah, ah cool. que mou. Tant és el nou himne del Badalona? Sí. Tant de temps feia que no guanyaven? Sí. A veure, si per sentir l'himne del Badalona plora, el dia que els hi facin el Camp Nou... Bueno... Vostè se'n va a la caixa, eh, senyor Garigot? Si em pugen la gallina de Piau. si pugen no vegi. Se, senyor Garigot, em permet una pregunta, vostè que és un entès del Badalona? Que jo sempre he tingut un dubte, un dubte sí. gran. Uh, dintre dels mentideros polítics, corria la, la brama de que el senyor Casquet és un senyor que manava molt a l'Ajuntament, que era l'alcalde la ombra. I sí. em pregunto, si aquest senyor manava tant a l'Ajuntament, com és que a hores d'anar encara estan reivindicant vostès un camp? Bueno, perquè els socialistes són així, tu, i els socialistes, <laughs> vull dir, que vols fer-hi? Vull dir, que no, no, com la majoria de polítics, no? Vull dir, que no, no, no... No tenen paraula ni tenen res. Són socialistes com podrien ser del PP, Convergents... O l'Iniciativa. O, o sigui, que Exacte, estarien escolta. que tots els polítics són iguals. Guanyo, escolta, menys en Berlusconi. És, és... Aquest és diferent, des de jo. Oh, Escolti-me, Berlusconi, m'he enterat que diu que porta alces dintre les sabates i una mica de talonet per ser més alt. Ui, el cabell que s'ha posat. Bueno. Què m'agrada. <sí> molt bé, bé. Molt bé. <sí> que... Cada cop és més jove, <si Berlusconi. No> oh no això, això, això... això jo... Fernet, Fem un programa que no el dius. Mm -hmm> Escolti'm, aquest himne hauria d'estar cantat per la Montserrat Cavaller. Hòstia, la Montserrat Cavaller. O la Núria Feliu, eh? Miri que li dic. De fet, si el círcul catòlic potser seguís a fer la platja per encabir-la allà. Escoltem una cosa. O la Núria Feliu, la nostrada Núria que canta tot. Hòstia, home és maca, el el tot, Sí, vostè va tenir una afera amb la Núria, no? Mm, quina Núria? La Feliu. No, mà, Quantes no... Núries hi ha aquí a Catalunya? Ja no sé, que mira, mira, jo tenia una veïna que és de Núria. No, amb aquesta no. No, la Núria Feliu. Ah, no. man. Aquella que cantava el frac del jep, el Gep del frac, o no sé com cantava, en fi. Ah, exacte, sí. En fi, el veig molt eufòric. Total, que no m'ha contestat, el que es va desgraciar l'orella no m'ho volgut dir. O sigui, no, que hauré d'acomiadar amb el senyor Manel Pinheiro, perquè em passa notícies que no són no no, veritat. Jo veig ser un petit, petit percàncer, eh? però, escolta'm, està ja superat això, vull dir, escolta'm, vull però... dir... Vostè, a la seva edat, encara es posa en calça curta a jugar a futbol? Hombre, què vols dir, la meva edat? Home, 83 anys, escolti, mm. ha superat vostè amb el Romario, ja l'he dic ara. Bueno, escoltem, jo soc, jo soc un home que soc, soc, tinc un joc de precisió. El davant jo yeah. un matador, soc un... Mm. Un, de, sé, un... un depredador de l'àrea. Un depredador de l'àrea. Jo un un joc requereix un gran esport físic. Mm. I tan violent és el seu escalfament, que es fot un mm. tall a l'orella? Bueno, no saps què passa, que jo no vaig fer que hi havia una, una ferola d'aquelles. I, I no era una farola d'aquestes, era de, de ser inoxidable. No, era, era, un, era un, t en -t en llet una farola d'aquestes de ciment granulat, saps aquell que té els grans, que arranquen? Sí, sí, sí. sí tota sí. la meva galt a dret <ríe> i vaig aparèixer allò. I veus que, ui, va ser, va ser una mala sort. No, ja, no ja, ja. ja, ja. ja, ja. Estava jo pensant, si amb el Romari li o baixinyo, a vostè com li diuen? O boininya, no ho sé, tu, després vaig anar a l'hospital i, i feina vaig tenir jo perquè, clar, no tenia el target del segur o no tenia res. Mm, Estava no. allà segnant com un, com un porc, com un garrí i sortia sang per tot arreu i, clar, i em van haver de fer alguna perquè, clar, em van quatre 4 punts, tu. I van no, un, un més que el Badalona. Ah, o, o, sí, ho podrien haver aprofitat i posar-ho en, un, en una botella, que ara estan demanant que doni el sang la gent. Vostè, sigui, en aquella sang l'havessin pogut posar amb una ampolla. Això, I no és, és desperdiciar. A 183 anys, jo, la meva vida, per la meva sang han passat moltes coses. Sí, clar, ah. molt d'obrujo. Escolta'm, jo no sé si faria un favor o faria o sigui, una putada. Sí, no. I... O sigui, que vostè no el veig jo donant d'orgues, eh? No, a no, bueno, o sigui, la meva neta li dono alguna cosa quan em mori, o el fetge. O... Pensa en la seva neta sí, i tot. tot mm. O aquesta orella que m'ha quedat els 4 punts, mm. perquè, no sé, perquè tinc un record de l'avi, saps? Ja sap. no, sí, sí, sí. sí, sí, sí. A veure si algun dia ets ve per aquí veiem aquesta orella que li ha quedat malament. Sí, eh? home, sí, I es fa sí, un autorretrato sí. com el Van Gogh. Ah, això mateix. Eh, senyor Garigot, què ens farà avui? A veure... Bueno, jo, escolta, m'ho oh, dic a la Federació Espanyola de Futbol. Sí, et fer una pregunta a l'Aragonès? No, perquè, ah. escolta'm, ens està estafant-la. O sigui, la Federació Espanyola de Futbol està fos clubs. Ah, sí, sí, per què? Home. No, home, no, expliqui-m'ho, expliqui-m'ho. Home, bueno, a veure... fàcil cèntims. expliqui ho una mica, o sigui, perquè ens ha deixat... Tota la vida, sí. eren qui guanyava un petit, eren dos punts. Sí. I llavors, si hi havia empate... Si un hi punt havia per cada repart, reparto de punts. Sí. Amb la lliga dels 3 punts i si guanyes mm. tens 3 punts. Sí. Si empates un hi ha punt per, per cada sí. I on va parar l'altre punt que falta. A la seva orella. Oh, clar, perquè hi hem tres punts en joc. Però si no. empaten, es perd un punt pel camí. Mm, clar. clar però, què, però... Està, què està passant aquí? Vol dir això? que algú s'embutxaca un punt. Això ningú ningú ho ha denunciat. No, no, té raó, té raó. Té raó. Mm. Això és com la calderilla aquella dels bancs, que dius, mira, la calderilla, calderilla, que t'hi clink. I, I vam omplir ah. la butxaca. Uh -huh. Exacte. Sí, sí, sí. sí. No. De cèntim en cèntim es fa aquí una... Com una vegada em van explicar, diu, els, uh, un senyor que té, és, am, és amo d'una gran cadena de centres comercials, diu, aquest senyor no té cap sou, només cobra el 0,0% no sé per cent de les vendes anuals de tot el món. Diu, esclar, aquest 0,0% és una porrada de diner. Moltíssim. Clar, vostè li diu dius, que pobre home, si cobra 10 cèntims de, de cada venda, doncs pues 10 cèntims de cada, cada venda és una porrada, eh? Exacte. Eh? En fi, doncs, bueno, així, vostè trucarà la federació Exacte, i, pre i preguntarà a Pau Villar, clar. No, no, però el dels ous. És, és inútil perquè no me'l passaran. Llavors, doncs, bueno, preguntaré pel, pel qui correspongui. Ah, sí, ja a qui em doncs? corresponda, que ja ho deia ja el Serrat, ja està, com ja feia ja les ja d'això. Ja Aviam si trobem el punt. A això mateix. Molt bé. A veure, doncs ara el senyor Marc Auger, que és un home ràpid de dits, sí. això li diu la seva nòvia, diu, que ràpid que ets, nen. Ah, doncs ja. aquest senyor està ara precant i ara sonarà el telèfon de la federació, ja està. Seguridad Federación, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Si me puede pasar con oficina, por favor? No hay nadie en oficina, ya, caballeros. Se han marchado a las seis y media. Las seis y media se ¿Y sí las si marchan? ¿Y en reglamentación hay alguien? En reglamentación no, no tenemos a nadie. Eh, Tendrías que llamar mañana a partir de las nueve y media. Pero Señor, mañana no se marchan ni... a las tres de la tarde, eh, mañana viernes. O sea, no hay nadie en el edificio. No, no, se marchan a las seis y media. Hostia, bueno. Bueno, pues muy amable. Vinga, gràcies. Adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós. Senyor Garigot, tenim plan B? Sí. Menys mal. Sí. Perquè, clar, vostè truca, per exemple, a una iglésia. Sí. Hosti, aquestes hores ja no hi ha cap cap allà. Exacte. Truca a la federació, ja no hi són. I demà, ojo, que pleguen les 3 de la tarda. Home, és que és divendres. Es que és sí. Enviaré un currículum que... allà, tu, que és un xullo treballar. Sí, allà, eh? sí, cap de setmana. Sí, clar. Escolta, vostè, amb, amb l'espavilat, què és? Si treballés a la federació, quasi, quasi ni L'ingressarien directament al sou. Mateix, bueno, que clar. és el que li deuen fer amb el billar, no? Sí, bueno, al sí, sí, billar no, no tan sol en el sou, que a més a més li paguen a les vacances. Ah, I està tot sí, el dia sí, de vacances. Jo, jo sé, sí, jo, sí, sí. Això mateix. Bueno, quin és el plan B? Potser pues ja la Federació Catalana. Eh? <laughs> Bé... Que treballen més, els catalans? Ah, no ho sé, ara ho comproverem. Ara ho comproverem. Bueno, anem, a, anem a trucar a la federació. Per Ta... ser si cas, si ja en el G que vagi mirant també... al ah, col·legi d'Àrbitres. Federació, federació de Futbol d'Aragón o de la Rioja. O, o, o el col·legi d'Àrbitres, a veure o què li la, diuen. Exacte, per si, falla, ah? per si algú, Ja està trucant, deia, sí. eh? Molt bé. Heu a la Federació Catalana de Futbol. Si vol parlar amb competicions de futbol, premi 1. Amb competicions de futbol sala, el 2. U. Licències, el 3. U. Entrenadors, el 4. No, l'U. Stabilitat. Que no, que, que Comunicació i màrqueting. Senyora, que Si vols si parlar u. amb sancions, adreces i telèfons, clubs, premi 1. Sí, l'U. El 2. Que no, que és l'U. El 3. Futbol bàsic. Escolti, senyora. Treu. Apalació al no, apalación, res. Voy a hablar con amb... sea, las oficinas. ¿Escucho? Siendo transferido. ¿A dónde me han transferido ahora? Me gusta el fútbol. Los domingos por la tarde, la mejor de la afición. ¿Lo hacen aquí? Sí, buenas tardes. Hola. Sí, mire, jo dic que trucava per per denunciar un fet. O sigui per que pujar un fet, més que denunciar que un fet. Quèn? Neguen. Em xin? Neguen. Qui mire, que m'ha escoltat la introducció no? Digui, sí que que vas posar un ah, exacte, Bona, vas exacte, posar exacte, un, chack, chack, chack. Qui mire, negui. Qui més cop dius que s'estrumian molt això? Pues clar, abans quan quan hi havien dos punts en joc, quan abans de la lliga dels tres punts, llavors, o sigui, quan hi havia un empat diguéssim, hi havia un reparto, un reparto de puntos que se'n deia, no? Hi havia sí. un punt per cada equip i ja està sí. Quan va arribar la lliga dels 3 punts o sigui, aquest reparto o sigui, si guanya un equip són 3 punts per un però si hi ha empat és un per cada un i espera sí. un punt pel camí sí. on va batarà aquest punt? Això que... De... De... Aviam, això és per, per, per, per partit nacional, per... Sí, per nacional, per, per nacional. nacional. ha de trucar a vostè a la no, Federació Espanyola. No, per, per i per regional, clar, vull dir, això, no, això és cap tot. Un moment, tot si noi, que, si no han marxat, un moment. Tornem-hi, cert, sí, si tu no explicarà el mateix. Això, això, és, això és Espanya, això, es van passant el mort d'un a l'altre, ningú vol assumir responsabilitats, això és campissa, això és, és, camp, és campissa. Així va el país. Ara no hi és, es perd la trucada i ja està, ja se tret de sobre. Ara jo és el típic que li dient, no? un, un senyor que està llamant un peixal. A veure. I ara li està dient, què, lo cojo no lo cojo? Bueno, déjalo a veure si se cansa i així cuelga. Pues no, aquí estarem denunciant un fet que considerem just. ¿Qué lo ha colgado ya? No, todavía está aquí. Bueno, escucha pues a ver, un poco más. Es como si, es como si yo lo estuviera escuchando. Eso. Sí, no, estoy aquí, estoy aquí. Resiste y vencerá, se ve los humanos. ¿Qué toma? Debo haber quedado para una alcista con la donna y... Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, és la Federació Catalana? Sí, senyor. Ah, va, mira, no, és que en parlàvem castellà, pensava que havia tocat a Madrid. últim una cosa. Mira, és que he parlat amb un company abans. Sí. Perquè, bueno, jo és que estic pensant una cosa des ja de fa temps, uh -huh. eh? Perquè amb això de la Lliga dels 3 punts, vull dir, hi ha un punt que, que es perd, no? Vull dir que no... Quan un equip empata, un partit s'empata, és un punt per cada un, però uh -huh. dels 3 punts en joc es queda una part. I llavors jo, doncs, pues, volia proposar, perquè, clar, vull dir, que, que es feix doncs, pues, no sé, una mena de... No ho sé, d'algú, perquè uh -huh. al final de la competició aquests punts es poguessin recuperar d'alguna manera. Uh -huh. so, no ho sé, vull dir, fer una mena de... Doncs, pues, bueno, si s'empat un partit, doncs, pues, bueno, un punt que queda al voté. Que es torna a patar un, un altre partit, doncs, pues, un punt al voté. I al final de temporada, per exemple que aquests punts anessin a parar per l'equip, pues, no sé, que tingués menys targetes, uh -huh. o que hagués sigut més esportiu, sí, doncs o alguna cosa sí, sí, aquesta... per compensar, no?, perquè, clar, o sigui, ara aquests punts que cauen en, en, en zona de Nadia, no?, perquè no no van lloc, això. Uh -huh. Perquè no ho fa per escrit, aquesta proposta, i la presentem a la propera assemblea? O sigui, que jo, jo no, o sigui, jo soc semi analfabet, o sigui, uh -huh. que tinc 83 anys i no no vaig anar, vull dir, no... No ho puc fer per escrit, això, jo. Ja, ja. Llavors, doncs me... Però, bueno, però no. vostè, vostè, vostè, vostè ho entén, això, que li estic dient? A la primera. I no ho considera que seria una cosa que seria positiva, això? És una valorar, sí, senyor, sí. Clar, perquè, escolti'm, o sigui, abans, quan hi havia els dos punts, sí, sí. que hi havia, si s'empataven, i realment hi havia reparto de puntors. Però, clar, ara, si s'empata, si hi ha un punt, un, un, un, un, un, un expert. Sempre, sempre, sempre, sempre. Mm -hmm. Llavors, clar, dius, hòstia... D'on de... truca, vostè? És un desperdís. Jo sóc un aficionat. Ah, està bé. Sí, però com que estic jubilat i tinc hores lliures, doncs tinc temps per pensar aquestes coses. Sí, tant. Eh? Doncs clar, jo, jo he pensat molt això, i home, doncs això seria justo l'equip que ha vist menys targetes o l'equip més, del... més antic, no?, perquè, per exemple, el meu club, que és el Valadona, club de fútbol Valadona, es va fundar el 1903. Uh -huh. I clar, doncs el club amb més antiguitat podria anar parar els punts aquests... O no sé, vull dir, perquè d'aquesta manera jo penso que s'està avoltant la competició. Uh -huh. no sí, sí, o no, el que dir. vostè diu és molt valorable. Disculpi? Que el que vostè diu és molt valorable, i tant. Home, tot el que jo dic és sempre valorable, senyoreta, vull dir, no, és, no, és, no, és una, no sóc un home xolesc. No, no. Però, escolti'm, jo això considero que no és res d'escavellat, sap ja, el que li no, vull no. dir? no, però aviam, el que jo li vull dir és que això a vostè, aviam, està molt bé com m'ho digui a mi, però... Perquè vostè qui és? Quin caràcter aquí? Jo, no, jo sóc una empleada. Ja ho sé, que és empleada, però qui, qui, qui, quin caràcter? Jo, jo soc auxiliada administrativa. Ah, molt bé. Sí, eh, soc la noia que agafo el telefe, no? Ah, bueno, i, i redacta cartes també? Jo? No, no, senyor. No, no. O, oh, i podria redactar alguna per mi? O sigui, fer, fer això, això que li estic dient, fer-ho per escrit perquè jo no tinc aquesta capacitat? Ja. Yeah. No, però jo això no puc fer, eh? o oh, perquè no ho pot fer? No, perquè no, ja li dic jo que no. Home, per no? No, no, no. Home, si la demano, sisplau. No, no, és que jo no puc fer aquestes coses, no, no m'estan permeses. Bueno, escoltim, ja, ja li pago, no sí? sé. No, no, ja dic jo que, que jo no... tinc a ningú que sàpiga redactar, vull ja. dir... No t'assus nets? No, no tinc... Bueno, sí que tinc nets, però escoltim, vull dir... Prou feina és també la feina seva per tirar endavant, vull ja. dir, que no... I a ja part els que en ja viuen lluny ja. i això, i no... Jo sí. que sí si puc passar és amb la persona que s'encarrega d'aquests temes. Sí. Que passa que ara està en una reunió... Sí. I és, uh, bueno, la secció de clubs, eh, que és el senyor que s'encarrega també de les temes dels estatuts i del reglament. Mm? Sí. El que passa que ara aquest senyor es una reunió, si vostè vol trucar-lo demà al matí, a les 10 ell ja està aquí, eh. Potser, no puc. Però, escolti'm, i vostè, per què, no, per què no em pot fer favor, aquest directe, a la càrcel? No, no sento molt. Però... Si us si plau... Pot... I ara l'haig de deixar perquè estic a la centraleta i haig d'agafar el telèfon. Es, Escolti'm una cosa, si, si no li costa res, o sigui, com a prengui nota, eh? o sigui Sí, no... he estat prenent nota tota l'estona, eh? Disculpi. Sí, que he estat prenent nota tota l'estona. Ah, doncs pues ja està, doncs pues estem parlant llavors? O sigui, vostè passarà aquesta proposta, no? Sí, el que passa que a mi aquesta proposta em diran que l'ha de portar, doncs, suscrita a una persona. Sí. I ja està, per això li estic que demà vostè truqui a allà a les 10, Sí. i passaré amb el senyor del negociat de clubs i si parlar sí. vos amb ell. Com es diu aquest senyor? Senyor Nouvell. Com? Nouvell. Senyor Vell? Nouvell. Ah, Nouvell, o sigui, sí, el contrari de Vell. Sí, sí, és que ho veus sí. Bueno, i per dues maneres això ja queda, ja queda, ja queda palès, no és això? Ah, so, vull tanta, dir... sí, sí. Molt bé, guapa, com et dius? No, <laughs> no dic mai el nom a ningú. Oh, home, quin mal té, que no tens nom o què? Sí, tant, que tinc nom, sí. Ja està, jo, jo em dic Lluixà per servir de maca. Ah, oh, molt bé. I tu com et va, diguem ho, home? Jo? Margarita. Margarita, sí, hòstia, que és, que és maco aquest nom més en primavera amb l'època que estem, hòstia. I quants anys tens, Margarita? Bueno, ara sí que l'haig de deixava que tinc molta feina, eh? Jo te'n faig 28. Sí, més o menys, si sí senyor, els tinc, els tinc. I estàs casada o estàs emparellada o que tinc un net ideal per tu, Margarita. No, no, tranquil. Estic servida ja. Estàs servida? Sí, senyor. Bueno, senyor Lucià, l'haig de deixar, sí. eh? Ni tampoc per fer una una venturijilla tampoc estaries disposada, eh? No, no, senyor, no m'endedico a aquestes coses. Ah vinga, que totes sota es mentiu. En el fons us agrada això, eh? eh. Vinga, que tingui bona tarda, vinga, eh? Vinga, maca, Margarita, gràcies. Adéu. Endavant les atxes. Adéu, adéu. Senyor Lucià, sí. com, com és que vostè intenta lligar amb noies de la Federació Catalana? Bueno, escolta'm, és una feina segura, avui. El futbol sempre existirà. <ríe> és una I qüestió avui. a pilotes, no? Sí. Exacte. Ja, ja. Sí. Escolta'm, jo li sí. proposo una cosa. Sí. La setmana que ve toquem el senyor Novell. A mi tenim ai. sort i no està en una reunió. Sí, no sé. Vols dir, jo per mi que el senyor Novell està allà... Menys les altres tasques. Sí. Amb la Margarita, estaven revisant papers. I la Margarita no diu Margarita. Exacte. <ríe> en <ríe> fin, que s'ha vist que se'l treia de sobre, eh? Això mateix, eh? Això mateix. Ma de totes maneres, la setmana que ve pot trucar amb el senyor Novell. A veure si és. Preguntaia directament pel senyor Novell. Exacte. ja Però hi ha ja tirats, i llavors li diran, aquí no hi ha cap Novell a la Federació. <ríe> Així el senyor Novell. Un senyor... No ser, clar, amb aquest cognom Novell ni se'n recordarà de la Lliga dels Dos Punts, perquè, clar, vull dir, si és, per Nubell... és una cosa de fa tants anys que, clar, clar, si pot anar allà un inexpert al capdavant, pues, què collons ha de fotre aquest home? Ves que potser no, és no? com una espècie de, de, jo que sé, de, de, de, de Gaspar, una cosa sí, així. Encara no el coneix, exacte, no, sap, exacte, no? no sap els coneixements que té, aquest senyor Novell. Sí, pues, si un senyor Novell què es pot aconseguir? És veure... de cognom, és de cognom només. Ah, em que era una podo, jo. No, no, de no. Que parli amb el senyor Novell, dir, com vulguis fent referència al que acaba d'arribar. No, no, no, no, és, és, és un cognom. És un cognom. És un cognom. Ah, de totes bueno, maneres, bueno. m'ha agradat dos coses. Una, que la Federació Espanyola de Futbol no treballa ningú i la Federació Catalana sí. Ah, amb la qual vol dir que som molt treballadors o molt tontos. Sí. I la segona és que vostè ha insistit, ha aguantat el telèfon com un home i al final no han tingut més remei que cridar a la secretària de dir a veure si et treus de sobre el passat. Res, escolta, a mi no se'm creuen, són molts anys d'experiència, ja curtit curt, curt, amb mil batalles, i a mi això i, i aquestes coses tan no se'm fàcilment de sobre. Ha aguantat com un home, senyor Garigol. Estic molt content i fins i tot orgullós. Sempre I... aguanto com un home fins al final. I ara el, el meu avi eh, espiritual. Hòstia, jo he encantat. Eh? Vostè... Gràcies. De res, home, de res. Vostè és per ja... mi el meu avi espiritual. Ja... Gràcies. Déu-n'hi-do sí. ser l'avi de l'avi. Se l'avi de l'avi no ho pot dir-ho tothom, eh? ara, això no vol dir que tinguem vostè i jo que compartir, per res, a la seva neta? No. Per cert, ja la cuida bé? Com, si la cuido bé? Si encara està a la presó. Sí, la cuiden tu, escolta'm. No l'ha anat a veure ni res? Es traquen i pintar, té llit, té menjar, té feina... I no li ha anat a portar res, ni un roba neta, robaneta, jo que sé... Bueno, sí, bueno, li vaig portar el que serien coses seves, factures de mòbil i coses d'aquestes que li pendents, i li portar allà perquè ho tingués present, i clar... I, I que ho vagi pagant amb aquest treball carcelari. Exacte, vull dir, cadascú, el César, el que és el César. Déu-n'hi-do, Hi, Déu hi alguna cosa de menjar, tabac? Sí, home, tabac, sí, home, sí, sí. sí, sí. Els vicis no, Els vicis no, no es neguen a ningú, oi? Hombre... Ja. Yeah. En fi. Exacte. Senyor Garigot, eh, ho sí. tendríem que deixar fins de la setmana vinent, ja sí, són home. dos quarts de vuit de vespre, digui'm allò que vostè sempre en diu sí, i recordi que, sempre, que és el meu ja, avi espiritual, eh? Com sempre, últimament m'acomiado un acudit curt. Això, ah, vaja, a veure, sí. Em no sabeu... tenia que fer la veu del, de l'Ugeri, ho quedar, eh? Bé, escolta'm, això ja ho parlarem. Oh, sempre, cada setmana em diu la setmana que ve, Bé. això no pot ser, eh? Bé, ho hem de començar enllestir, ja, eh? A que no sabeu quin és l'únic insecte que es canvia de sexe mentre fornica. Doncs no quin no. és? La ladilla. La ladilla? Ah. Fes pues no ho sabia, eh? Per No ho veu? No. no. Cambia de sexa mentre es fornika. Sí. Bueno, penseu-hi. Ah, de de ladilla. Cambia oh. de lado. No, home, no. No us no què és, és l'aladilla? Sí, l'aladilla sí. és una cosa... Ara l'entenc! Que passa el sexe masculí i el sexe femení. Ah, ara, l'esca! <laughs> ah, no, ah, no... És que el senyor, és que el senyor va, Soler no ha tingut mai això. Hòstia, no. Vostè, vostè, no, vostè segurament no, se'n recordarà de l'oli aquell anglès que, que hi havia en aquelles cases de gomes i lavajes, no? Hòstia, no us feia, no us feia tan lent no, no, no no que no hem tingut és, és infeccions, com no, vostè. No infeccions, ah, ni hem freqüentat el barri xinès de Barcelona. Hòstia, penxeu dels 20 anys d'usos. Sí, i allà Però... hi havia aquelles cases de gomes i lavajes que ah, feien servir a l'aceite anglès. I una altra cosa, que no me'n recordo com es deia, el sotal. El sotal ah, diu que, ah, que anava a bé mateix. per la l'aladilla. Ho ah, matava tot. Queia tots els pèls, la, que la cuca no. i l'aladilla. Tot toqueia. Ah, mm. pues ja ho sabeu, ja ho sabeu. Ja molt bé. Més avui, eh? Molt, eh? Molt bé. Davant, no. Endavant les atxes. Endavant les atxes, eh? eh? senyor Bericot. adéu Gat com una seva de pegar li a la botella i el xaval com una fera i mira quin careto que que Hores entra una botella per acompanyar I mira quin careto que Són les 7 i 35, 36 minuts ja de la tarda. Estem en directe a l'Estudi Central de Ràdio Tiana i fa una estona sonava una música, un rock, va fer un senyor valencià que parlava de que hem de donar-li a la Casalla i parlava de totes les modalitats que es poden fer amb la Casalla, diferents modalitats uh -huh. que es coneixen allà a València. I hem entrat de la Casalla... Eh, amb la música de Mecano, que parla del de, dia després, la ressaca, uh -huh. aquestes coses que passen amb la gent que veu molt. Vostè ja saben que les cançons de Mecano aquí les tenim només reservades com a sintonia de la Cida Robles. Bona tarda. Bona tarda. M'ha quedat bé avui, eh? Avui, avui ha sigut... Avui t'ho preparat, eh? Avui el guió... Sem sempre m'ho preparo jo. El que passa que hi ha que quan escrius el guió estàs desafortunat i hi ha dies que com avui que estic afortunat. I això de tenir ara ja un avi virtual, sí, un postís, un avi... D'això, m'omple. M'omple. T'ompla? Bueno, M'ompla, sí. Molt bé. Ma llena. De satisfacció i gozo. La reina i jo... No, bueno, això és una altra història. Bona tarda. Bona tarda. <ríe> com ha anat la pluja avui per aquí? Doncs una calamarsada important, eh? Al matí, no? A la tarda ha estat. A la tarda ha estat? Sí, sí tot, sí, tot sí. abans sí, d'arribar a no, nosaltres, no, nen. No. Oh, no. Quan nosaltres m'ha arribat ha plogut una mica. A 4 a 3 quarts de 5... Uh -huh. Ha caigut una forta. Eren ah. com cigronets, eh? Ha fet mal. Home, mal no. Vull dir, pluja benvinguda sigui, aquests dies però tampoc el que vingui així durament, eh? com de sí, càstig. Sí, que vingui poquet a poquet, no? Sí. Però segons, sí. la mol, segons la Molineta, això és bon temps, ja, perquè així no, s'omplen si no, els pantans. Sí, home, sí, però... Sí, però la gent que hagi vingut partiant, ja estigués al carrer, jo m'ha enganxat aquí sota sostre, però <coughs> sap, jo no amb, lo... amb potència. Saps-ho saps fotut del cas? És que tinguis el cotxe i, i comencin a acabar que allò són pedres i te la bunyeguen. Jo, amb el meu cotxe, tinc un bonyol d'això, perquè em va enganxar una granissada, mm -hmm. i saps si blum, blum, blum i tota gent parades en un túnel i allò que mires dius abonyogat el sostre ah. Clar mm, és... pues Després aniré a veure el cotxe a veure si, si no reclamaré a l'home del temps o alguna no sé. oh, sí, ja cosa Ja deus tenir sí. el cotxe més abonyogat que el cantimplore d'un boig mm -hmm. Ja t'ho dic ara ah. Ah. A a caigula que a la marçada sigo, quan vostè i jo estàvem dinant sap allò que caigula sí, sí, que sí, a la que hem dit Escolta, si s'arriba tard, s'arriba tard però jo no em remullaré per arribar l'hora sí, sí. Ja, ja que a mi m'ha sortit de l'ànima això Ja sap a mi m'ha sortit de l'ànima Eh? Bé, què tenim a part de la pluja partiana? Doncs bé, tenim novetats del cas Can Jordana, uh -huh. en vam parlar, dijous passat va haver una nova reunió en què es va informar els adjudicataris dels pisos, que com sabeu presentaven alguns d'ells problemes per poder afrontar el primer pagament dels pisos de protecció oficial. Uh -huh. I bé, s'ha arribat a nous acords amb l'IMSOL, els deixaran abans havien de pagar el 20% inicialment, el 10%. Així de el... cop? Primer 10% a l'hora de fer l'escriptura i un altre 10% quan se'ls entregaven les claus. Per tant, el problema que tenien és que això representava que havien de demanar, si no tenien els diners, un crèdit, a part, pela, eh? que clar, si, apujava els interessos substancialment. Limso ha dit, deixem que sigui un 5% només a aquest... A aquesta despesa inicial... Com tant, es nota això... la crisi del, co... del totxo, eh? Sí. <laughs> Com es nota la crisi del totxo. La crisi del totxo Però afecta a la... tots nivells. Ah, dius, abans venien els pisos a preu de platí i els acabarem venent a preu d'or només. Fixa't yeah. tu. Bueno, poc a poc, mira, tot sigui sí, que es puguin vendre. En aquest cas representa que són de preu concertat, que estan al 50% del preu real de l'immoble... Mm. Exacte, som de protecció oficial, uh -huh. però tot i així, clar, és un preu considerable que molts al nivell que els hi demanaven... Quan pujan, no és que m'ho vulgui comprar, és eh? sembla que estan al voltant dels 40 milions. O sigui que si eh, fos... Ah, oh, doncs no són cars, eh? No. Si fos de venta normal serien 80. Sí, segons... Can Jordana és aquesta miren... torre que hem vist, no? Que en... Bé, és la zona de Can Jordana. Mm, sí, la zona estàs... de Can Jordana, sí. Estan allà, els pisos representa que són d'altestànic, tot i que els adjudicataris es queixen una mica que ells estan comprant un pis eh, que no saben el que compren realment perquè no tenen eh, especificacions reals de, de quins seran les terres, els materials, etc que és un dels problemes que ells diuen No, no, no podem trigar-ho? diuen i llavors diuen a bé, que està per sota del preu real però és una despesa important, per tant també ens agradaria saber que és el que ens hi trobarem dintre del pis. Això, això que estàs dient tot el rato, que està per sota del preu real, pff, jo és que el preu real realment quin és? Perquè una cosa és que un pis es pugui fer per 40 milions el puguis vendre, i l'altra és que cobrin 80. Això està, es fa en base al mòdul del terreny. És a dir, no és el preu que costa al pis, sinó uh -huh. el valor que té el pis. El sí, el valor que li el terreny. Exacte, Clar. Clar. això és un, una valoració que es fa. I qui valora el terreny? Doncs la generalitat. Valora la generalitat és... Això està establert, eh? el mòdul del ja, preu ja. del metre quadrat a tots els terrenys de tot arreu està establert i en aquest cas s'agafa el mòdul i, i no s'aplica al 100%, diguéssim. A mi una vegada una companyia d'assegurances eh, em va dir Di, vostè no asseguri mai el pis pel preu de l'escriptura. Diu, perquè jo ja és de tontos, vostè diguin quants metres té el pis uh -huh. i quines coses té dintre, i llavors jo diria, per tant, diu, perquè posar un totxo val el mateix, jo que sé, el Raval que la diagonal. El mm. que passa que un pis a la diagonal val molt més que el raval. Però posar el totxo a la feina del paleta és, és la, la mateixa. mateixa. Mm -hmm. I li cobrarà el mateix. cas d'accident, evidentment, al paleta li cobrarà el mateix per posar un totxo. El raval que posa un totxo a la diagonal. Mm -hmm. O sigui, no falta que asseguri un pis per 80 milions. Aseguri-ho perquè el que és realment, en cas d'accident, costaria refer el, que el pis. El que costaria, sí. No? Clar, que és aquí, això tian, ella, els pisos clar. tenen un valor elevat. Ja no és mirar només el que costa fer el pis, sinó la zona en estar ubicada. Clar. És que lloc. es molt bé aquí, eh? Home, es viu molt bé aquí, es viu molt bé aquí, eh. Jo perquè sóc pobre, si no vindria a viure aquí, eh. Perquè és pobre? Perquè sóc pobre. Vull dir, els pobres ja ho tenim això, no podem A mi 40 milions en aquests moments és quasi tota una vida i ja no donaria una hipoteca en mi i no, hi ha, hi ha ara, molta gent en eh? ara, ara està difícil, ara mateix Una segona més... opció que han agafat uh, per, per facilitar les coses és dir-l'hi a l'entitat bancària que en aquest cas és el banc Bilbao que siguin una mica tous i que no siguin tan durs a l'hora d'atorgar hipoteques, perquè clar, si aquesta gent guanya un concurs públic i després el que es troba és que l'entitat bancària no li dóna la hipoteca, doncs estem en el mateix sí, agafessin ser... una mica la mosca sí, sí, sí, mm. sí, sí. A veure, si la gent aquesta és complidora i pagarà, escolti'm. Mm -hmm. Jo sé que la gent pagarà, la gent quan es posa un pagarà. Estarà tota la vida empenyada, però pagarà. Bueno. Mm -hmm. Pagarà. Mm -hmm. Exacte. Que és el que es tracta. L'últim uh -hmm. que has deixa de pagar és la casa. Ah, exacte, perquè no et fotin al carrer. Clar, perquè un no. sostre tothom no. el vol. Deixaràs de menjar, però pagar i el cotxe, escolti'm, la casa i el cotxe van a missa. El que és estrany és que no puguin trigar les coses, perquè hi ha un piso d'aquests que es compren sobre Plano, mm. que diuen, vostè la regió de les cuines les vols o verticals? Sembla una tonteria. Eh? Sí. Bola, tenim aquest tipus de rajol, aquest i aquest. Eh, la, com ho vau pintar de dintre, aquest si o aquest? ja n'hi ha dificultats en pagar, diguéssim, l'entrada, que estem en, la notícia que l'està rebaixant, si tu demanes més coses t'ho pujaran més. No, però bé, això no, tampoc, dir, ells el que demanen és tenir un mínim d'informació sí, de quin tipus de rajola es posarà la cuina perquè quin tipus de terra... que no s'hagin d'entrar a ah. viure al no, pis dir i dir, i ostres, per pues, exemple... tot això clar, no m'agrada. Per, per, entre... per exemple, en lloc d'aquesta rajola voldria per aquest, per exemple. Això és una altra història, però això és a part. Però amb vostè que li diguin, és aquest tipus de rajola i vostè digui, escolti aquesta rajola de flors, a mi què vol que li digui? Perquè bueno, potser ser per lo que et donen doncs, consideres que el preu no és adequat. Potser ja. dius, doncs pues mira, prefereixo no tenir aquest pis i ah, esperar-me una... Això sí. ja. Clar. Ah, dius, sí, sí. Un rajoles verdes, verdes botella, verdes ampolla. Dius, a lo millor a vostè no li agrada en la cuina. Dius, escolti, no té un altre tipus de rajola? Dius, sí, en tenim una de color crema. Dius, doncs a mi m'ho posa de color crema. Tampoc diuen que volen fer canvis però sí que volen saber el que estan comprant Per clar, tant, no, és un dret que... Sí. Perquè no hi ha cap pis de mostra ni cap estructura, ni planell ni... val... Sí, planell sí però clar, una No planell de distribució, sinó de decoració vull dir... De decoració no, no saben res no saben Fins res. que no estigui acabat i clar, encara no ho estan pues... No ho saben, com, com, no saben com, els arquitectes Combrarem els bàtels el millor postó Senyor Roca, com ho tenim això? No normal, però el Roc ho fabrica molt bé. Sí, hi ha el Majestic, el Ballerina, n'hi ha molts models d'en roca. Què més tenim, Sina? Tenim un aniversari a la vila, com n'hi ha molts d'aquest any, mm -hmm. a la Biblioteca de Tiana, Can Baratau, fa 10 anys. Mm -hmm. Penseu que parlava de l'aniversari d'aquest senyor. Per molts de setembre. A setembre? Si Encara queda, no? no? Sí, bueno... Però ja ho felicito ara, perquè no sé si seré jo aquí al ah, setembre, vale. potser ja estic a cap i... Segurament ja, ca, no hi serem en aquí. Que mal educat que és vostè, que no m'ha felicitat pel d'això. No, perquè segurament no hi serem en aquí. Ah, però al no, de setembre no, jo estic de vacances. Per això. Ah. És veritat. Doncs bé, aquest 10è aniversari de la biblioteca, que no és al setembre, sinó que és al juny, Exacte. concretament. Oi, tampoc no hi serem. Tampoc ja serem hi sareu, de vacances. Estareu de vacances, unes sí, no? llarguíssimes que... No, no quan s'acaba aquí que la temporada, comencen... a principis de juny, sí, no? Sí, al juliol. Sí, ah, juliol? Però... Ah, doncs jo al juny ja marxo al, al, al, al, al Palacio de Verano, però, però acabem al voltant de Sant Joan, no? Abans de Sant Joan sempre s'acaba d'aquí, sí. eh? O sí, sigui, home, Sant Joan sí. no l'hem fet mai aquí. No sí, és veritat, és veritat acaba juny. Aquí I no ja. l'hem fet mai, el Sant Joan, vale, vale. eh? A la primera o segona setmana de juny ja eh? caixa que eh? aquí, ja no... Què més tenen? Bé, doncs aquest desaniversari el celebren fent un concurs de punts de llibres, ah, molt que bé. això ja s'ha fet a altres biblioteques i uh -huh. aquí també es va fer el cinquè aniversari. Uh -huh. I el que s'ha de fer, doncs, fer un dibuixet. Qui guanyi, doncs, veurà editat el seu punt de llibre i que serà repartit a la biblioteca, molt bonic i molt, molt educatiu. Mm. Sí, senyor. Mm -hmm. mm. I que a tothom li agrada, eh?, aquells punts de llibre sí, no? per llegir sí, sí, sí. posar mm. i posar-ho. Quina i, il·lusió, no participarem, i oi? I així, i així no s'ha de doblar la fulla del llibre, que sempre queda enlletja, oi? Sigui. Clar. A mi em van regalar un punt de llibre, ara se'n reurà, que és metàl·li, sí. que és com una espasa, mm. i la part dalt porta una vespa. Jo també en tinc un però sense vespa. A mi la vespa, escolti'm, allò, és molt maco. Sí, perquè amb la vespa fa de quilòmetres. Sí. I el fa servir, ja. aquest, també. Sí, sí, sí, sí, és el que fa servir. Pues amb, però a casa, no? Deu. Perquè portar-te... Ah, no. a casa no, a casa. Però ah. no, és molt estret, tot està molt bé. Un dia el portaré aquí. Vale. És que, clar, com que jo llegeixo el vàter, no llegeixo ni metros ni, ni amb el cotxe, quan vaig amb aquest senyor, doncs, clar, sempre el tinc a casa. Jo sempre que parlo amb vostè, acaba parlant del vàter. O d'altres coses. És que jo tinc una vida al vàter. <laughs> Viu 50% dormint, 25% vàter, sí. 10% menjant sí, i 5% i, treballant, no? Per sí, perquè... sí, i un 2% amb el meu net. Uh, a veure, el del vàter és veritat. Jo hi fet guions al vàter i el bàter per mi és com el claustre matern. Entro allà dintre i un del món. És una experiència que l'hauries de provar, Sira. El que passa que no, no la vols provar... Què vol dir que, no? que la Sira no va al vàter? Sí, però pim-pam. Ah. No... És entre allà i de dir és el meu món. Ja quan em plantegi fer un guió d'una ah, pel·lícula exacte. o alguna cosa, ah, doncs ja ho farem així. Ves d'una vegada aquest senyor, que a mi no em sortien guions, m'ha dit, vés a... al vàter, i Parlen tal... el senyor Roca. Sí No, no, jo a seure allà i dir... Tinc clar, amb el paper, i pim-pam, pim-pam, i sortir amb el, amb el guió fet. I aquest senyor és testimoni d'això. No, no, no és una invenció, no, no? És veritat, real com la vida misma. Molt Què bé. més tenim? Quan escriguin el llibre sobre l'avi, doncs aquest serà el capítol número 1. Anècdote. Exacte, és el vàter, un món a part. Exacte. O la inspiració Exacte. ve del darrere, no sé. <laughs> molt, bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. La inspiració ve del darrere. De una vegada un psicòleg em va dir, tu vas a llegir el perquè quan estàs traient necessites ingressar, perquè si no ingresses tens la sensació que et quedaràs buit. I vaig dir, està molt bé això, mm, en fi. Una psicòloga que, li... que, a més, és el llibre del senyor Soler. Jo el veig passejant un plàtan pel carrer. Jo, no, no, no, si, no és si una psicòloga amiga seva. Jo, si em pot psicòloga, dir, si plau, psicòloga és més carrer per no prendre? Doncs pues aquesta és, és normaleta. Aquesta és normal. N'hi ha una altra que a mi em van explicar, i la, i la conec personalment, que vostè, per exemple, té un cas de timides i li diu, tu agafa, lligues un plàtan amb un cordill i surts a passejar lo el carrer. Clar, mi una psicòloga em diu això a la primera sessió i dius, ves que no tornaré més. Clar, perquè dius, potser ben, que vagi vostè, no, el psicòleg? Sí, aquesta psicòloga, jo un dia vaig anar a dinar amb un grup de gent, i dius, on està la psicòloga? Diu, està dinant. Després estem tots aquí, i dius, sí, però és que ella dinó-la una i sempre dinó-la una estigui on t'estigui. Dius, una grulleria. I quan la gent es posa a dinar, dius, i la psicòloga? Diu, està dormint, perquè es posa dinar, sempre fa la bacaina. Ah, ja I estava en una sigui? casa que no era la seva. Sí, sigui sigui un Va trobar un llit i es va posar. I, clar, dius, Ara, és una psicòloga que és una mentalitat, ha escrit molts llibres i ha colorat en programes de televisió i de ràdio. Ai, ara no diràs el nom. No, no diré el nom. no, Ma, diré el nom. no ho pot fer. Però si sí. algun dia estem per aquí i surt en un programa de televisió, diré, no te'n refis d'ella. Tindrem en compte. Exacte, exacte. Doncs bé, parlem d'aquesta de... setmana s'ha commemorat la República. Sí, senyora. La sí. proclamació de la República i aquí Tiana van decidir Uh, fer un petit homenatge als alcaldes republicans que han governat a Tiana, uh -huh. posant una rosa amb la bandera de la República, uh, un acte bonic, uh -huh. en tot cas, per recordar doncs, que ells van estar aquí i que van haver de fugir també de, de Tiana per per poder governar, no?, amb un poble... Sí, et, fa, et fa cosa. Jo vaig estar colliure a la, a la tomba del Machado i sí. hi ha una bandera republicana posada allà i, es em fa com una cosa, no? Respecte. Sí, és com ho deia abans, quan la Chacón diu viva el rei, el dia de la, la república... Eh? Clar, a mi veu la Chacón dient viva el rei, el dia de la república dius, conya, podries haver fet el dia 13 o el dia 15, pel dia 14 és que sembla fet expressament, escolti. Miri, què vol que li digui. Està empipat amb això, eh? Sí, sí. Les coses... Són com són, escolti'm, aquell dia és aquell escolti'm, la república va costar molta sang, que m'ha quedat bé, això. M -m Més va costar la guerra. Sí, avui, avui està guerra. inspirat, eh? Avui sí, ha anat avui a la de... sí. regó Sí, sí, dos vegades. <ríe> Parlem. I, I vaig curt avui, eh? Sí? Sí, perquè ara quan arriba a casa tinc, tinc que tornar a anar. Si ha de sortir ara ràpidament, m'avisa que m'aprita. No, part... no, no, no, això m'ho aguanto molt bé, però quan m'aprita, m'aprita. Vostè Parlem... no ha viscut les meves èpoques de músculs. Parli, ni, parli. ni les vull viure, eh no, el senyor Solègi que les va viure Bé, parlem d'art de... en aquest cas d'Albert Sotjol que en sabeu un, mm -hmm. un emblema de Tiana és mm -hmm. un artista molt potent mm -hmm. que en aquest cas ha participat en una exposició a Badalona mm -hmm. que són estels, es diu Mirant al cel eh, unes i són estels del museu. decorats exacte, al museu mm -hmm. vaig passar l'altre dia i vaig dir aquí hi d'entrar també ho vaig dir -ho de l'exposició del Lichan i no hi vas anar -hi doncs pinta molt bé són tots d'estels uh, pintats per artistes mm -hmm. estan col·locats al, al sostre del sostre. museu per tant segur que és molt maco perquè diuen que alguns són impressionants eh? i un d'ells diuen que està dedicat el, a un senyor del, del que no sé qui és que es que seria un estelista sí. de... era un, el president d'una associació que hi ha mm. a Badalona que precisament es dedicava a això, de perseguir els, els artistes que anava coneixent per dir, per dir lis que, que si plau que pintessin un estel. un estel. Veu, senyor Soler, ha de fer un estel, vostè. Vale. I els primers, fins i tot, ens van explicar que no estaven signats, perquè, clar, els artistes deien, no, home, quina vaja anava i fins i tot no pintaven, no signaven aquell estel. Però són obres d'art. Els ja van veure que allò tenia una consistència, que hi havia molta gent que ho havia uh -huh. fet i ja estaven signats, però els primers, fins i tot, Renegaven una mica de... Roti, més d'un estiu ja he estat a la platja de Badalona i veure com pugen aquests estels. Mm. És un espectacle, eh? No he tirat mai cap vostè. Eh, no, és que a cauen. Jo de petit ho vaig intentar. Bueno, el meu pare em deia, corre, i una mica més, i arribo a Mataró i l'estel no puja. Però això com la tònica, s'ha d'insistir. Sí. sí, no, no, clar, però si veus que no, no puja, dius, eh, puja un estel. Què més tenim, a part de l'estel? Eh? Perquè està passant el temps i se'ns si, acaben els si Sí, no estem parlant bueno. de puntes i meves. Sí. No? No ho sé. No, eh? no hi ha una edita en castellà que diu... No, por, no comer per haver comido. Ney no nada perdido. Això. Molt bé. Pues en parlar també, el mateix. Ara hauria d'aplaudir jo. Sí, sí. Ah, han fet vostès un arrodiment, un, un, un una cosa és que és una frase feta un... sí. és que no pot estar més quadrat aquest guió sí, Segueixi. perquè l'ha escrit vostè si ara, ara es pot que anem improvisant <ríe> clar, quan, quan escric, escric. no s'equivoquin, quan... no, que tot el que diem nosaltres dos és... això és la sigut, són... ha sigut la, la, segut, la segona sortida del bàter són, són, són minots, en realitat són minots sí. i tenim aquí, aquí el un... guionista sota la taula, encara està des de la setmana pobre, passada pobre Manel <ríeix> Bé, en fi Parlem del Consell d'Educació, uh -huh. que s'ha configurat oficialment aquesta setmana tiana, aplega diferents sectors de l'educació, també gent del poble, escollida aleatòriament, i es discuteixen temes sobre educació, tot el que té a veure pues, amb tots els temes, tant de l'educació de les escoles com també les complementàries, com pot ser la música, la dansa, etc etc. Veu la dansa, no com aquella novel·la que hem parlat abans. Sí, la Paulova, que volia ser la Paulova. Sí, volia ser la Paulova Irak que sí. també... I aquesta època. I aquesta època, que dius, bé, el senyor Buix... En una altra Buix, època, potser... Encara, bé, el senyor encara... Buix dius, ves que encara fotrà Guantánamo sí. i ballaràs allà amb un xandall de color botano. <laughs> Guantánamo botano. Si sí. ha sí, de fixar que lliga... Bueno, sí. Quan tot molt... va quadrat, va quadrat. Sí, no? Sí, sí, sí. sí, sí. Això estava el també estava al guió. Tot està al guió. Tamé, tamé. Tot està al guió. Molt bé, tot no, és, un, és un guió interessant Agil, interactiu Agil. Sembla sí. talment com si no hi fos Exacte. Exacte, sí, sí. Aquesta un, és la sensació Després de, explicaré guió. una cosa Però de ser, després d'un off the record Tinc dos of the record, ja. the record ja. sí. El de la psicòloga i el del guió <ríe> Molt bé, <en> seguim <ríe> Off the record a part Amb, amb altres temes Que és el, els jutjats de Tiana uh -huh. S'han ampliat Per què? Doncs perquè Tiana està creixent això clar. és una evidència, ho veiem... No, em que anava a dir perquè hi ha més delinqüència. No, no, és no, una jutgació de pau, eh, que no... Cosa, aquí, doncs, serveixen pels casaments, sobretot, i coses així... Per registrar els nous, Registram... uh, uh, els nous nascuts... Ara, si, si cases pel civil, lo maco és que et casi un alcalde, escolta'm, si no... I per què? Perquè fa maco. Però els regidors també poden casar. Clar. Ah. Sí, però és més maco un alcalde. Vostès si casarien alcalde. aquí? No. Va, vale. Per què no té edat ja de casar-se? Oh. oh, això no es perd mai. Sí, vostè va així a veure si a la, després la meva senyora arribo jo a casa no, no, i dir, no, escolta'm, que, que, la no és, que, la que hi ha alguna cosa que jo no sé... Que no té res a veure... Vostè pues està casat ja, no? Sí, senyora, clar. dues vegades. Dues vegades, doncs ja, sí, una tercera ja no... Una tercera no, no m'hi no veig, vaja, no m'hi veig ja, en aquests moments. Ja, perquè intentar-ho, no? Perquè intentar i ja està. A més Però està amenaçat. O sigui que no. Sí, sí. no hi ha volta de fuit. Ara m'ha dit que està casat dues vegades, però espero que hi hagi hagut una separació entre mig. Perquè se un no divorci, no. no, una separació, no, un divorci. No, no, no. sóc vígan. Hi ha ah, un divorci entre mig. Era una mig. qüestió que havia d'aclarir abans de continuar. No, no, està aclarit. Soc, soc divorciat i tornat a casar. Eh, Ai, com què diu... tal? Com va anar el primer? El, el primer, doncs, amb divorci, va acabar amb divorci. Si m'hagués anat bé, no estaria divorciat. Clar, és que... Preguntes que... És com preguntar-li el Getafe. Com va anar a la copa? Diu, doncs, ben perdre... Que era, no, o la com del barbe. Dir, O com va dir el rei, que guany el que va perdre, que sí, pobrec, clar. jo crec que es va liar. Clar, que va perdre el Getafe. Que, que, que, que guanyi el, el que no ha perdut, no? Que, que, que, que, no, ha perdut, no? Que, que guanyi el millor, potser. El millor. Volia, volia dir, no? Dic jo, que seria Diu, que guanyi mal. un dels dos, que ja li donaré la copa. M'entén? Claro. En fi. Clar... Tu és que venia, venia molt atrafagat el rei, el van enganxar... Sí, ja. És el que va Però ja passar. que és la teva copa, prepara't una mica. <ríe> Però és que sortia d'un acte oficial, home, que no, no poden fer-li això. Fent l'esforç de dormir-se. Fent <ríe> fin, l'esforç doncs, de dormir-se. En fi, doncs això, dos vegades i un divorci per entremig, i ja està. I em va casar un jutge de pau i la, i la primera vegada em va casar un capellà. És el que hi ha. La, la segona ja no et deixen, no? No, la segona em va casar un jutge de pau. Per això dic, home, lo maco és que et casi un alcalde. Bé, Clar, també segons quin alcalde no falta aquest cas casi, també t'ho diré ara. Tu t'imagines l'hereu allà? Ja? M'imagino l'hereu, m'imagino la Maite Arquer. Ja no és alcaldessa. No, però quan jo bé, em vaig pensar que ho era. era? Ah, bé, continuem. <ríe> Demà se celebr... comença ja els actes de festa major de Montgat. Ara... Ara tenim una crisi de riure. No, no, digui, no, no. Digui, digui, digui, digui. Apunti un altre de rècord, va. No, no, no. <ríe> doncs bé, demà comença la festa major de Montgat i ho fan amb el pregó de festa major. Qui el jo fa? Jordi Torrent. Jordi és... Torrent és escriptor? No, és un cantautor mongatí. Ah. Aquest no, és Ferrat Torrent. Ferrat, perdó perdó Torrent. que m'ho digui, bueno, no, és l'ancienet. Sí, aquest no, aquest és un cantautor que fa rumba catalana. Mhm. Mm i ha fet un disc que es diu Rojo i que també presentarà la seva gira eh, dintre de les festes majors de Mugat, per tant sí, l'estem escoltant ara qui tindrem no, no, a la festa que no mai, diu no. que no, que ja, ja és la música ah, que, que ja diu... Jo que dic que és, que és ràpid, que ràpid estàs. Tira CD. Fermín, tira Fermín, no, no. no. El CD, no, o veurem fa la Núria Feliu un, també. Oi, oh, la oh, mítica Núria Feliu. Ja sé que els agrada, doncs pues vindrà molt, molt, molt. el proper Tenim dimarts. una foto amb la Núria Feliu en braços. L'he vist, l'he vist. Vist. vist, no eh? sé qui fa pitjor pinta en aquesta foto, <laughs> però bé. Bé, és igual, hi ha una mà que no hauria d'estar al cul de la Núria, però és és igual qualsevol dia, doncs, pengin la foto al blog, si us plau que la gent pugui... Està penjada, ah, està penjada, està penjada amb el blog d'encompanyia, doncs... està penjada la foto. Digui, la direcció, ara la gent es quedarà amb... És el... no? http2.2 barres cap a la dreta encompanyia amb ny.blospot.com I allà també trobaran els programes, eh? si sí. es volen anar repetint, que també seria, dius, tenir masoquisme, però és igual. Bé, mm? hi ha gent per tot. l'opció. Hi ha gent per tot. Exacte. Mm? Què? Eh, ha quedat continuo, bé, no? Sí, sí, sisplau. Sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí, sí. Ho deixem aquí o continuo dient no, coses de... No, sí, sí, no, si alguna cosa més, diu... No. diu Només dic que la minut. presència de Tianenca a les festes, Elite Fancagens, mm. un grup de tiana de joves amateurs, però mm. que ja tenen rodatge amb el, el tema. Si fossin professionals. I d'altra banda, doncs, a Trampera Nostramo, que és la colla de diables de Tiana, que en aquest cas també es desplaça amb un gat i ho fan plats. perquè som, estan matxembrats amb un gat no, són, que si no, no sí, arribaven a tot. són un matxembrat una mica eh? mm. Dic, no és molt d'hora per fer la festa major? No, normalment no es fa més cap a l'estiu ells fan la festa major de Sant Jordi ah. en són honor a Sant Jordi eh? ah, tot, I, i la setmana que ve llibres hi ha ja, Sant Jordi la setmana, sí, senyor, ve, eh? sí. la setmana que ve parlem de llibres no? ja estan estalviant no? per comprar totes les novetats no, no, les no, no, no, no jo estic només per la rosa claro. la novetat ah. me la regalem la més. senyora a nosaltres ens toca rosa a vosaltres sí, us toca Rosa. Sí, sí, sí. I la senyora, ens toquen les dues coses, la senyora i la Rosa. d'igualtat que... Rosa Llibre. Per això hi ha un Ministeri de la Igualtat. Aquí està. Aquí està, com ha de ser. Senyors i senyors, eh, els hi vull dir gràcies a la Sira Robles... Mm? Uh, molt, Bé, correcte, molt correcte, cada sí. molt uh, gràcies i a Robles. Després, senyores i senyors, és que és que he saltat una línia <ríe> sí, Ara saltat una línia guió. Gràcies i a Robles. Ens tornem a trobar la setmana vinent. Senyors i senyors, gràcies en nom de tot l'equip que fa possible aquest programa.